طول المعامل وعقيدة ونبزة المولادة كل بحالة ذلك من تأميلات المؤمنين من تأميل المحارفين ومنون الغالين سمكة ممالكة فيحيا أو يهميا أو خارجيا أو أفزنيا أو مرجئا أو لفذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا جز الله بركاته الله جل شان هو الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما اوزي شر الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم مسلمون وويكويريت بويتس الله استسكم بويازم شيو انموتو Allah tebarihu ta'ana molimo da nas učini od koji ga se boj istinskom mogu boja zaošće od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Poglavlje do kojeg smo došli uh, u komentaru dijela Bologul Maram jeste poglavlje o qada'u l poglavlje o obavljanju nužde. U ovom poglavu će Hafiz ibn Hađar spomenuti mislim oko 22 hadisa. Spomenut će oko 22 hadisa koji su vezani za propis za propis načina obavljanja nužde ili, kako uh, to islamski učinjanci kažu preciznije, adab qada ilhađe. Znači edebi ili etika, način ponašanja prilikom obavljanja nužde. Učinjaci kažu uh, da je ovaj izraz tako da kažemo precizni jer je širi. Jer znači ne, po, uh, ne podrazumijeva samo propise koji su obavezni ili nisu obavezni ili šta je haram ili šta je mekruh, nego znači, obuhvata stvari znači, koje su lijepe, koje e, nisu dozvoljene, koje su pohvalne itd. Međutim, s obzirom da počinjemo sa novim poglavljama, kao što smo dosada i činili, znači na samom početku ovoga poglavlja ja ću spomenuti e, ukratko ono što islamski učinjaci spominju u svojim fikskim knjigama, općenito kada je u pitanju kada je u pitanju način kada je, e, kada je u pitanju kada u pitanju ovo poglavlje pa tako kada je u pitanju e, ovo poglavlje ono što islamski učanci spominju jeste da od prve stvari kažu da je pohvalno da kada čovjek znači da je mustahab kada čovjek ulazi u nužnik da prouči dovu koja je došla od poslanika sallallahu alejhi ve Pa ste işte tako, na primer, u dosta fikskih knjiga nači da ta, da ta dova glasi bismillah, a'udhu billahi min al-khubuti il ili min al-khubuti wal-khabaith. Da kaže čovjek bismillah, znači ako uh, ovaj dodatak bismillah, znači da čovjek prouči bismillu, uh, kao što ćemo vidjeti, učenjaci razilaze oko virodostojnosti, znači ovoga dodatka. Međutim, ona dova koja je došla, između ostalog u Buhari Muslimu, jeste da se prouči Allahumma inni a'udzu bika min alkhubuthi Allahumma inni ili a'udzu billahi min alkhubuthi ili, ili khubuthi znači možete ovo reći izgovoriti na dva načina i to ćemo reći da znate alkhubus i alkhubuth wal khaba'ith znači da se prouči da se prouči doma i učitelj je te dovešta pohvalno pohvalno je također kada čovjek izlazi iz nožnika da prouči dovu koja glasi ghufranek koja glasi gufranek. Gufranek znači gufran i oprost, to jeste gufranek tražim, tražim tvoj oprast. I također da provoči da kaže Alhamdulillah il ladhi aذهba anni l-adha wa afani. Hvala Allahu koji je od mene odklonio po teškoću i koji me, koji me izliječio. Znači učenje ovih doba je šta? Je pohvalno. Znači učenje doba prilikom ulazka u nužnik je pohvalno. Također, Učenjaci kažu da je pohvalno da čovjek uđe u nužnik kojom nogom? Da uđe lijevom nogom, a da kada izlazi, da izlazi desnom nogom. Također kažu da čovjek ne unosi sa sobom ništa u nužnik na čemu je napisano Allahovo ime ili kažu preciznije da, no, i također kažu da ne unosi mushaf, da ne unosi mushaf. Znači da unosi sa sobom u nužnik, nešto, znači na čemu je napisano Allahovo ime i da unosimo sav. Ovo je sada, ovo ćemo kasnije možda malo detaljnije pojasniti. Znači, šta znači ova zabrana? Učenjaci ovdje prvo kažu kada je u pitanje unošenje nečega na čemu je napisano Allaho te barih ta'ala ime, da li je to haram ili je to mekruh ili je to dozvoljno. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar Drugo pitanje koje se postavlja jeste baška ka unošenju mushafa. Znači, unošenju mushafa je da kažemo puno teže. Znači, veća je zabrana ili pokuđenost nego unošenje nečega na čemu je napisano samo Allahu wa ta'ala ime. Zatim također uđenjaci kažu ako bi čovjek to unio, međutim u smislu da je zatvoreno, da se nađe u džepu ili u torbi, da li je dozvoljno ili nije dozvoljno. Također o tome je spominio onda se to spomni kažu ako zato ne postoji potreba međutim ako postoji potreba u smislu da se čovjek boji da će to biti ukradeno onda kažu da u tom slučaju da je dozvoljno da je dozvoljeno da čovjek to da dozvoljeno da čovjek to unese međutim ono što je bitno e, da znamo jeste znači da je osnova da se onužnik na unose i ništa znači što ima da čemu je napisano Allahu tebaraka ta ala ima ili da čovjek na unosi na unosi mushaf I ova stvar je da kažemo danas u naše vremenu, znači je lahko da kažem zapraktikovati, znači zato što čovjek ako na primjer ulazi u nužnik koji je pored džamije ili negdje i ostavi mu saf negdje, znači neće se bojati da će mu to, da će mu to biti ukradljeno. Međutim ona stvar, da kažem ono pitanje koje je na neki način aktuelno, e, pogotovo ljudi koji putuju, kada ljudi na primjer putuju i kada su na aerodromu. Znači kada čovjek putuje i kada je čovjek na aerodromu i nosi sa sobom, nosi sa sobom torbu. Naci obično i desi se na da nosi sa sobom mushaf. Zalda nosi knjige, na da je po njemu islamsku knjigu. Međutim aerodrom nije kao što je na kod nas da kažemo, nužnik ili WC ispred džamije. I postoji mogućnost da će to biti odklonjeno. Naci pogotovo zato što ne dozvoljavaju, znači, da se uvijek napominje da niko ne ostavlja stvari na aerodromu same, znači da budu Znači nego odmah znači, može doći policija i odkloniti. Ukloniti. Međutim, znači, da kažem postavi se pitan, čovjek putuje i došao je na aerodrom i da bi ušao znači, u nužnik mora ostaviti tu u svoju torbu vani. I postoji mogućnost da će biti ukradena, pogotovo ako je manja. Da li u tom slučaju je dozvoljeno da unese torbu? Odgovor je da. Znači dozvoljeno da unese torbu, pa makar da u njoj je bio mushaf, radi će ga za to što za to postoji potreba. Znači i za to, što je, za, za to postoji potreba. Znači to, da kažem, porad ovog raziraženja koji imamo, međutim dvije stvari koje su, da kažemo, prisutnje su diove stvari koje su koje smo spomenuli. E, zatim također učinjaci spominju kada je e, kada čovjek, ako se desi, da čovjek obavlja nuždu na otvorenom. Na primjer, desi se e, nađeš se negdje, na primjer izađeš na izlet ili zađeš sa prijateljima u šumu e, i desi se da moraš da obaviš nuždu I normalno, znači nema nužnika. U tom slučaju znači ili čerse zakloniti iza nečega, ili ako je otvoreno otičeš, znači toliko daleko da se ne vidi tvoj avret. Međutim ono što je bitno jeste da prilikom nužde ne otkriješ, ne otkriješ avret. Da ne otkriješ, da ne otkriješ avret. E također spomenu i tom, u tome <kuh> na tu temu će doča disi da čovjek ne obavlja na obavlja nuždu u ili na određenim mjestima. Znači da ono obavlja nuždu na određenim, na određenim mjestima. Pa ta mjesta, da kažemo koje su došle u hadijesima, i spomenuo je, uh, je Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi aleyhi, od ono što je zajedničko, za sva ta mjesta jeste da su ta mjesta otkoristi ljudima. Da su to mjesta koja su otkoristi ljudima. I čovjek kako bi vršio nuždu na tijim mjestima, znači šta sa tim radi? Znači je zije ti druge, je ti druge. I zato neke od tih mjesta je došlo da je Božije poslanih sallallahu aleyhi wa sallam i nazvo kaže klonite se dvije stvari koje proklinju klonite se dvije stvari koje proklinju pa jedna od tih stvari da vršiš nuždu na putu zašto je to stvar koja proklinje? zato što čovjek ako izvršim nuždu na to mjestu doće neko kome će to obite zijet i može reći Allah ga prokleo Allah proklinu ga koji to, je to učinio I zato da kažemo, a ti hadis će doći, znači ono što je zajedničko za sve te hadise jeste da čovjek navrši na nuždu na mjestima koje su odkoristi ljudima. Znači što znači od koristi ljudima? koji ljudi koriste svakodeno? Pa učenjaci tu spominju, na primjer, prije svega put. Da čovjek navrši, navrši nuždu na putu. I druga stvar, da navrši, na primjer, nuždu na mjestu gdje se ljudi okupljaju i sastaju. Kažu kao što je, na primjer, mjesto gdje postoji hlad. I zato je na primjer, bilo prije tako na selima, znači ima neka veliko veliko drvo, velika krošnja, primar ljudi bi tu kad je sunce sjedili i sjeli. Znači dođe neko tu, izvrši nuždu. Znači šta? E zija ti, oneko inače dolezetu. Ili kažu na primjer ispod drveta koji ima plod. Zašto? Zato što padne to drvo, e, zato što ono upadne sa tog drveta, može da se može da se onjastiti. Naći isto ograzoga su učenjaci spomenuli da na takvim mislima čovjek ne vrši nuždu. Također da ne vrši nuždu u rupu. Dači zna se nekada deseti, znači da uh, u, da, uh, da da u zemni postoj rupa. Na primjer, kao što između da čovjek dođe i u to mjesto da vrši nuždu. Učenjaci su uspomenu mudrosti izmeđostalo iz zato što se može deseti da je nešto, neka životinja u toj rupi. i čovjek dok vrši nužnu da to izađe. I bi to izašlo, znači čovjek bi se ne, tako automatski pomakao, znači pobjego bi o, sa tog mjesta i to je prouzrokovalo šta? Znači da se čovjek oneđaseti. Ili kažu druga stvar zato što na takvim mjestima žive i stanuju džini. Zato što na takvim mjestima žive i stanuju džini. I može se desiti da bude uzrok da džin napadne čovjeka. I zato je se spominje, znači učenjaci spominju da je Sa'ad ibn Ubada, radijallaha tera'anhu, da su ga ubili džini. Da su ga ubili džini nakon što je izvršio nuždu u rupu. I da se je tada čuo glas, znači da su džini spominjali uh, u stihovima, znači ubili smo znači, predvodnika Hazređa, ubili smo Sa'ada ibn Ubadu. Znači kaže se da nakon što, izvršio, znači nuždu, nakon što je izvršio nuždu u rupu. Dobro, također učenjaci spominju a spomenut ću vam zašto sam se malo smio, uh, da čovjek ne vrši nuždu, znači da kada vršiš nuždu, da se ne okrećeš prema, prema kibli. Da se ne okrećeš prema kibli. Znači šta znači da se ne okrećeš prema kibli? Kažu da bude istiqobar ili istitbar. Znači da tvoja, ne kažemo prsa ili tvoja leđa, ne budu u pravcu ne u pravcu kibli. Jel u pravcu redu? Što znači, na primjer, ako je kibla u ovom pravcu, znači da... Ne, znači da kada sjedim, kada obavljam nuždu, da mi prsa ili leđe ne budu okrenuti ovako, nego da budem okrenuti ovako ili vaku ovako. <tuh> I zato je došlo hadis, hadis u Buhari muslimu, da je Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam zabranio obavljanje nužde, znači da se čovjek u stvari okreće prema kimli, prsima i leđima prilikom obavljanja, prilikom obavljanja nužde. Međutim, došle je razilaženje kod učenjaka da li se ovo odnosi Kada se obavlja nužda na otvorenom i kada se odnosi i kada se obavlja nužda u zatvorenom. Jel u redu? Zato što postoji hadis da jedan od sahaba kao što će doći da je vidio poslanika sallallahu aleyhimu sallam da je tako obavljao, da je obavljao nuždu. Pa jedan, pa jedan broj čenjaka kazao i to je mišljen imama šafi Ahmeda. Da se ova zabrana okretanja, znači prsima i leđima odnosi samo... Na otvorenom. Ako bi se desilo da na otvorenom obavljaš nuždu, nećeš svojim prsima i leđima sokrenuti prema kibli. Međutim, ako obavljaš u zatvorenom, na primer, kao, kao što je danas V.E.C., onda ćeš obaviti kako? Znači, možeš da se, možeš da se okrećiš. Jel u redu? Međutim, postoje mišljenje, i to je mišljenje Abu Hanife, rahmatullahi alihi, i odabroga šehe Hrissama ibn Taymih, koji kažu da je zabrana občanta. Jel u redu? Da je zab Se smiješ kad ovo spomnim. Euh, pričam o Šejnanu Dersu. Znate gore, to meni kako danas svak je spomnje mišljenja i šta je ispravnije i tako dalje. Je to znači jedna neka jedna ne kažem, naša savjednica, i kaže, "Jene prilike putovo i znate kako u Saudijskoj Arabiji auto putavi i sako malo dođe, znači ma ona e, ima šta, euh benzinska pumpa, ima masjid, ima WC i tako dalje. Znači, svako ne znam koliko ti stoći nekron. I kaže, u jedne prilike stane tako i odaje dobavi nužda. I kaže, uđe uđe i zatvori, zatvori vrata. Kad na vratima, kako je zatvori isprednjega, piše okreni se lijevo ili desno, nužni, nužnik je okrenut promakibli. Okreni se lijevo ili, neko napisao, okredom ili, ili pipsom. Ok, znači, okreni se, okrenut je nužnik promakibli. Kada dole ispod drugim rukopisom napisan, drugi napiso, majutim ispravnoje mišljenje da se to odnosi samo na otvorenom. A onda došao treći napisom, vezuje mi ispravne ko što kažeš je o hrsavim timije da se da je zabrena občernita. Bio čovjek u nužniku i lebio da bio nužniko. A što se da se kaže, znači da, znači se spomenu mišljenja, znači i gdje je mjesto i kada i kada ni mjesto. Dobro. E znači ovde posle razilaženje je oko toga ćemo, znači, oko toga ćemo se e, dotaknuti. Kada u pitanju obavljanje nužde, znači normalno e, što učenjaci spomenu kažu, e, nema određen način ili položaj pri prikom kojeg čovjek obavlja nuždu. Mada se spominju u nekim dijelovima da čovjek bude pošto da nisu bile šorje, da bude više naslonjen, da bude naslonjen na lijevu, da bude naslonjen na lijevu nogu. Međutim ono što je glavna sva što se spominje i što je bitno ovdje jeste da čovjek vodi računa znači ovo je odnosi i na muškarca i na žanu znači da čovjek kada obavlja nužda vodi računa da se ne isprlja, znači da se ne oneđaseti znači da kada obavlja nuždu da se ne oneđaseti iako znate znači da je odsuneta i da je potrebno i pohvalno da čovjek obavlja nuždu znači sjedeći znači ne bilo malu bilo veliku da se nužda obavlja kako? da se obavlja sjedeći Međutim, da li je stojeći dozvoljno obaviti nuždu, znači učinjaci, znači, ono, ili da kažemo, najproširenije mišljenje, najraširenije mišljenje jeste da je pokuđeno, da je pokuđeno. Osim, ako čovjek zatim, ako postoji potreba, onda je, je dozvoljno. Međutim, bilo kako bilo, prilikom obavljanja nužde se vodi računa o čemu? Znači, vodi se računa o tome da se da se čovjek oneđaseti. Zato što ćete vidjeti da su došle i posebno ode skrećenja pažina da se vodi računa o maloj mala nužde zato što kod velikog broja ljudi kod nas znači koji se vrate veri euh klanjaju obavljaju namaz znači nepoznavaju neke propise koji su vezani za ovo poglavlje znači pogotovo kada je u pitanju mala nužda znači obavezno je pranje znači i poslije male nužde kao što je obavezno pranje i poslije velike nužde međutim kao što ćemo spomenti da znači, kad kažemo pranje mislimo preciznije čišćenje znači što znači da može da bude Spomnije se nekad dijeli sa kamenom, tj. Može, može da bude sa papirom. Međutim, čovjek mora da se očisti i to se zove istinđa. To se zove kako? Istinđa. Dobro. Međutim, učenjaci spomnju i kažu čovjek kada obavi znači, malu nuždu, znači, da mu je pohvalo znači, da učini neki pokret, znači, da dotakne na takav način polni organ, da izađe ono što bi eventualno ostalo u njemu znači, od, od mokraće. I čak se spomnju na znači, čadisi gdje se kaže ne čovjek ako želi da može znači da poprska da poprška malo vodom znači povešu i po stidnom Iz iskoji razloga znači sutra odnosno kasnije kada mu se pojavlo ako mu došla svaša očajita na znači da je nešto izašlo znači da to da zna da je to šta, znači ona vlažnost koju on znači poprškao a ne to da je nešto što izašlo zato što je veliki broj vesesa koji se pojavljuju Dači nakon obavljanja nužde čovjek misli da je nešto izašlo, međutim u stvari ni izašlo. Također stvar koju spominju jeste da čovjek prilikom obavljanja nužde svojom desnom rukom ne dotiče polni organ. Da čovjek desnom rukom ne dotiče, ne dotiče polni organ. Zatim dolazi zatim, dolazi čišćenje posle nužde. I to je čišćenje koje se zove kako zove se el istinja. Dači zapamte Znači kako se precizno zove znači, šariatski ili kažemo fikski termin za čišćenje posle nužde zove se istinđa. Znači istinđa je čišćenje i to je obavezno. Po najispramnijem čišćenju kod učenjaka čišćenje je obavezno. Međutim, to čišćenje može da bude sa vodom, može da bude kao što kažu učenjaci sa kamenom. Znači kao što je bilo u tom vremenu. Međutim, kamenu sa kamenom, to jest jeste danas sa znači, sa papirom. Znači može da bude sa papirom. Dakle znači, ni obavezno, i obavezno da bude sa vodom, ni obavezno da bude, ni da bude sa vodom. Što znači? Dakle znači, čovjek i ka dobavi vrhunsku nužnu, ni obavezan da to učini, znači da se opere sa vodom. Međutim, da se učini sa vodom, da se opere sa vodom i posle male i posle velike, to je bolje. Dakle znači, obavezno je da bude ili sa jednim ili sa drugim. Međutim što je bolje od toga? Dakle znači, bolje je, bolje je da bude, bolje je da bude sa vodom. Dobro, međutim ako bi se desilo ako bi se desilo da bude sa da bude sa nečim što nije voda, na primjer da bude sa kamenom ili sa papirom. Onda također, takođe mišljenje koji je ispravnije jeste da je obavezno da bude najmanje sa tri kamena ili sa tri papira. Da bude najmanje sa tri poteza. Znači ne da bude manje manje od toga. Kao što ćete vidjeti, kao što je došlo, kao što je došlo u kao što je došlo u hadisima, kao što je došlo u hadisima. Majutin ako ostane nejaset i ne odkloni se sa tri, onda će čovjek počevati 4 pa 5 pa šest. majutin pohvalno je da završi sa neparnim. Pohvalno da čovjek završi šta? Da znači da čovjek u samom tome je da završi sa, sa neparnim. Dobro. I naravno spomnje se, znači da ono što je potrebno da bude kada se kada kada kada, znači ono sa čim se čisti, znači papir ili kamen da bude čist, da ne bude nešto, da ne bude nešto što je nečisto. E, još će vam ponoviti, znači da je ovdje bitno poznavanje ovih propisa za to što dosta ljudi koji su uvjeri, falallahu tebareku ta'ala, znači ne poznaju ovu stvar kada je u pitanju čišćenje poslije male, poslije male nužde. I onda dolazi e, u pitanje i čovjekov abdest i čovjekov namaz. Zato što se učinjanci razilaze oko toga da li je ispravan abdest ako čovjek nije učinio istinđa ili također kako se naziva istiđmar. Pa neki istinđa nazivaju ako je sa vodoma istiđmar, ako je sa kamenom. Međutim, ne i sotprilike znate o čemu se radi. Znači, pitanje se postavlja da li je ispravno, da li je ispravno šta? Znači, da li je ispravan abdest ako ga je čovjek uzo, a nije prijetovno učinio, nije se prijetovno očistio nije se prijateljeno očistio poslije velike ili poslije male poslije male nužde. Znači to je jedna i tekako, i takako bitna stvar. Zatim druga stvar je što veliki broj ljudi imaju vesvese kada je u pitanju ova stvar. Znači imaju šta? Imaju vesvese. Znači osnova je za čovjeka mladog, zdravog, znači kada se pomokri, znači da se čovjek pomokri, da se očisti i to je to. Znači to je osnova. I zato učenjaci kažu, jevo ovo spominje Šeholi Sam Bimtajmije, čak Šeholi Sam Bimtajmije je bilo koje dodatnije stvari, znači koji su spomenuli, međutim ja kažem da je to spomenuo veliki broj pravnika. Međutim, Šeholi Sam Bimtajmije spominje neke radnje koji su spomenuli pravnici i kaže da su te radnje novotarija. Kaže kao na primjer da se povuče polni organ kako bi izašlo ono što je ostalo od mokraće što je ostalo, kažu te stvari nisu potrebne. Kaže za to što je, znači polni organ kada u pitanju uh, u pitanju uh, obavljanje, uh, kada je u pitanju mokrenje, spominje sam Biblitam i mi, spominje mišljenje drugih učenjaka i oni koji spomenu, kaže za to što je to isto poput vimena, kod krave ili kod ovci. Šta znači poput vimena? Ako ga pustiš, neće iz njega ništa izaći. Međutim, ako ga stisneš, izaće, izaće koja kap. I onda ljudi, Zato što, na primjer, da kažem, provjeravaju, a ovo spominjem, znači ako su intimne stvari, međutim moramo da ove stvari naučimo, međutim ovo za to što mi dolazi dosta pitanja vezano za to. I ljudi imaju SS-e i misle svaki put, znači ako izađe, da je to tako. Znači nije to da kažemo takav stvari, znači osnova je za mladog, zdravog čovjeka šta, znači da, kako da učini, znači da kada se pomokri, znači da učini i da uzme obdesi, to je to i završena stvar. Ako bi se desilo da izađe nešto, međutim ti za to ne znaš, znači ti nisi za to da kažemo odgovoran. Znači ti nisi zato to šta? Znači odgovoran niti da kažemo za to je vezano sada tvoj namaz, tvoj abdest i tako dalje. Je li u redu? Mada postoji sada ovome izuzetak. Znači postoji izuzetak to je šta? Međutim moj sad neko da misli e, to je ono što se meni dešava, a ne. Znači izuzetak s tome osobe koje su bolesne. Znači zato, zato što postoji više bolesti, koje da kažemo možemo, koje, koje možemo spomenuti u ovom poglavlju. Dači postoje na primjer ljudi, pogotovo stari ljudi koji kome mokrača izlazi ne kontrolisano. redu? Nači kakav je propis takvih takvih osoba. Nači kome mokrača izlazi na kontrole san. Nači propis kakav je propis takvih takvih osoba. Nači ovdje takva osoba se zove sahibul uzr. Takva osoba se zove šta? Sahibul uzr. I postoje dvije vrste, da kažemo dvije kategorije ovih ljudi. Osobe kojima izlazi da kažemo ne kontrolisano, majutim učejas što nazivaju e uh, muntazam el munazzam. da kažemo ljudi znaju kako im izlazi, koliko im izlazi. Na primjer čovjek zna, na primjer da poslije mokrenja ili nakon obavljanja velike nužde, na primjer da u periodu poste, u periodu od pola sata da mu neće stati. I on zna, znači otprilike je svoje stanje, zna da je to tako. U takvom slučaju čovjek je obavezan ti pola sata da pričuka. Jel u redu? Znači da kažemo kako bi status zdrave osobe. Ja ovo što vam spominjem, ukratko znači spomenuo šehe Huseymin, rahmatullahi alehi drugi. Znači ako čovjek zna koliko mu traje to, to ne normalno i ne prirodno stanje, obavezan je da to vreme sačekaju. Međutim, ako ne zna koliko mu traje, u smislu, izlazi mu bez kontrole i on ne zna kada će to ostati. U tom slučaju, ako na takav način izlazi, čovječe nakon mokrenja, nakon užde, znači učiniti ovo što smo rekli, znači staviti nešto, znači krpu ili nešto što ćemo mu spriječiti, izlazak, odnosno širenje. Znači, stučaj, jabde stiče se i klanjati, pa makar, da njega, pa makar da iz njega izlazi dalje. Jel u redu. Znači, isto <coughs> poput osobe, Naci poput osobe koje poput osoba koje imaju upozorenje za kasnjenje u ispit. Poput osobe koja ima, poput osobe koja ima istihazu, poput osobe koja ima istihazu. Dobro. Ovaje, znači ukratko rezime, znači propisa koji se spominju u ovom u ovom poglavlju. Jelova se nagrade, znači gledajte da obe esari, znači prenesete, prenesete, drugima. Znači slobodno kada vidite, znači da neko da kažemo ulazi u Allahu tebareke ve taala vjeru, da se vraća vjeri, da klanja da je počeo da klanja, vidiš da neke stvari ne poznaje, pogotovo stvari koje su intimne, znači Allah te ne gradio, znači slobodno ga zovni na najljepši način, normalno znači ne, bez da ga poznaješ, bez da... Znači nego kao prijatelj zoniš, dođeš, sjedneš ga da ti kaže neke stvari, reknješ, da ti kaže možda zato što se stidiš da to pitaš lovo, znači da znaš da čovjek, na primjer, je obavezan da se okupa u tim, tim, tim i tim situacijama, da znaš... Da čovjek, na primjer kada se mokri, kada obavi malu nuždu, da je potreban da se očisti isto kao poslije velike nužde. Da to očišćenje biva na sljedeći način. Dakle, znači, da te esari pojasnite, znači da te esari pojašnjavamo ljudima za to kao što sam rekao, znači zato što vidimo da postoji dosta ljudi koji ne poznavaju, ne poznavaju ove propise. Dobro. Prvi hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alejhi. je hadis قوي سيكون دانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لكي يسأ قال دانس دا دا ابن مالك ركو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول كي يسأل الله عليه وسلم كدابي أشعر كدا أنجه تأتيه دعوج أنجه كي يسكنوا بسوء برستين سكنوا بسوء برستين أوهي هديث كيف يزبلغيه يو الأربع أكثر كيف يو شتورجه؟ أبو داود ترميزي ابن ماجه إنا ساي ماذا هو سو شتا؟ أبوه سو شتورجه مجتم كاجه حفز ابن حجر وهو ماعلول أوهي هديث يسلب لأنه كاجه مؤنيمو يمانس كريبه نامهنا أكدا سكاجه ده هديث ماعلول توه ازناجي ده هديث سلب ويهلكم برويشنعكا سو كازالي زوهي هديث يسلب kao što je kazao, kao što je uh, to spomenuo, Imam Nevi i prenio i kazao da je mišljenje džumhur ulame, znači većine učenjaka, da je ovaj hadis, da je ovaj hadis slab. Dobro. Međutim, što znači da bi Božije poslanici sallallahu alayhi ve sellem kada bi htio da uđe u nužnik da bi ostavio, da bi ostavio da bi skinuo svoj prsten. Znači prvo uh, znači, uh, kada bi ušao, to jeste kada bi htio da uđe, prije nego što bi ušao Zašto bi skinuo svoj prsten? Zato što je na njemu pisalo Allahovo ime. Znači pisalo je Muhammed, Rasul, Allah. Znači tako je izgledao prsten Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje je Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam koristio kao šta? Kao pečet. Koje je koristio kao pečet. Većinjaci kažu da je bila znači, napisano, znači ove ovaj je tri riječi, jedna ispod jedna drugih. I zato što je bila riječ Allah. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam bi to skenuo. Dobro, međutim ovdje se kaže, znači rekli smo da ovom hadisu, hadisu posla je slabosti. Međutim, islamski učenjaci su govorili ovom pitanju, znači uzimajući da kažemo druge opšte dokaze. Drugi opšte dokaze koje ukazuju na poštivanje i veličanje Allahu ak-tabarak vata'ala imena i Allahu ak-tabarak vata'ala i Allahu ak-tabarak vata'ala govora. I zato, znači, kada su spominjali ovaj hadis, govorili su o propisu kojeg smo spomenali. A to je prvo kakav je propis unošenja nečega na čemu piše Allaho ve te Tebaraka v Ta'ana ima. su učinjaci razišli. Znači, jedni kažu da je dozvoljeno. Znači, jedni kažu da je dozvoljeno. Međutim, kažu bolje da se unosi, ne unosi. Drugi kažu da je haram. Znači, strogo zabranjeno. I treći kažu da je kruh. Treći kažu da je šta? Da je kruh, da je pokuđeno. Koje glasi, koji kaže da je pokuđeno, znači je znači, ispravnije i bliži. Znači, mišljenje koje kaže da je to pokuđeno. Dobro. Druga stvar kada je u pitanju unošenje mushafa. Kada je, unošenje, kada je u pitanju unošenje mushafa. Znači, kakav je? Propisto ga. Kažu učenjaci, znači čak neki spomniju i kažu Znači, ima razilaženja da je unošenje mushafa haram. Znači, ne kažu mekruh, nego kažu haram. Znači, radi, kažu, svi onih dokaza opštih u kojima se govori o veličanju mushafa i da se ne dotiče mushafa bez abdesta i tako dalje, kažu, zabranjeno je. Znači, da se šta? Znači, da se nosiči. Međutim, i tu postoji oni koji kažu da je mekruh. Znači, postoji oni koji kažu da je šta? Da je mekruh. A, a, međutim, učenjacima likijskog medzineba kažu da se sve tome izuzima ukoliko je to zatvoreno. Znači kao što, ne primjer, da je u džopu, da je u nekoj torbi i tako dalje. I, znači, rekli smo i već smo to kazali, učenjaci onda opet izuzimaju se to ako zato za to postoji potreba. I zato sam već rekao, a još će jednom ponoviti, znači rezimirati, znači, ukoliko čovjek ima sa sobom nešto, e, znači, mushaf ili neku knjigu, znači, neće, neće unositi ako može ostaviti iza i ne bojace i ne boji se da će to biti šta znači da će to neko da će to neko ukrst ako se boji onda inshallah ta da nema zaprike da nema zapreke, da, da nema zapreke, da to da to unes e posvetio pitanja koje se spomnju jeste kakav je da propis unošenja telefona u kojem čovjek ima mushaf u kojem čovjek ima mushaf kažu da se da se to izuzima znači da telefona koji ima mushaf da nema propis mushafa I također, znači, da doticanje znači, tog telefona ili mushafa u telefonu, znači, da nema status, na, da nema status mushafa, tj. da je potrebno, da je potrebno abdest za to. A o toj mis'ali smo govorili, a o toj mis'ali smo govorili, prošli put. Sljedeći hadis, koj je Hafiz ibn Hajar, r.a. spomenu, jestli da kaže wa'anhu, qal, janes ibn Malik radiyallahu ta'la anhu, i kaže prenosi sodnjega, tj. da janes ibn Malik radiyallahu ta'la anhu da je kazao, Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idha dekhala l-khala qal. Posanik sallallahu alaihi wa sallama kada bi ulazi u nuznik, kazao bi. Uh, sam, možda jednom spomenu, da kada se u hadisu kaže kana posanik bi ili uh, to je činio. Znači, ne kaže se u činio, ne nego to bi činio, kurse kod nas prenosi. To jeste ukaziva da je to obi običaj posanika sallallahu alaihi wa sallam to jeste to je uvijek ili u večini svojih slučajeva. Znači ne da kaže posanike ušo i proučo vodov, nego kaže kane i da dekale. Kada bi ulazio Boži posaniji sallallahu alaihi wa sallam to, to bi šta kazao. Znači što ukaziva našto, da je to bila uh, potvrđena, pritvrđena praksa Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Boži posaniji sallallahu alaihi wa sallam kada bi ulazio, rekao bi Allahumma inni a'udhu bi ke minal khubati إلي الخبث والخبائث الله دراجياتي سأتيجم أدخبثة إخبائثة تاج أخرجه السبع أوهي حديث سبيلجنا كو سيد مريطسا كو سيد مريطسا بخاري مسلم أبو داود ترمز إبن الماج إنساي كتب سيدة إيقوى يش إموسند إماما إموسند إماما أحمد دب أوهي دبا أوهي أسنينه Ači reko samviše puta, može da se kaže al-hubuć, može, može da se kaže al-hubuć. Znači, kakva razika ako se kaže sa sukunom na ba'u il ako se kaže sa dommom na ba'u. Učinjajci kažu ako se kaže al-hubuć, znači sa dommom, da je to množina odriječi habić. Da to množina odriječi habić. Kažu isto kao što dola za imen na oblik? serir i surur, serir i surur, serir i znači kravet, nožina od kreveta je kako? Surur, pa je množina od khabif. Khabif znači šeitan mushko groda, tako se kaže u komentaru, znači od šeitana mushka rača, khabif. Al-khabaif nožina od riječi khabifetun. Od riječi khabifatun, kao što je sahifatun množina sahhaif. Znači, utječeš od šeitana, muški i ženski. Majdut ima ko kajemo al-hubth sa iskanu l-ba, znači sa sukunom, naba, on da to znači šar. onda to znači šta? Šar. A kaj učenja, znači, znači zlo. A khabaif da znači addawat al-šariira. Znači, da to znači osobe, il da kajemo bicha, koja su zla. Pa kažu onda se ovdje obćenito utječeš od svake vrste zla. Dobro, biro kako bilo, bilo da čovjek kaže el hubeth ili da kaže el hubeth, znači šta se podovi misli, znači podovi se misli da kažemo po prvom mišljenju da tražiš utočište od šeitana i muškaraca i žena ili da tražiš utočište od zla općenito, od zla općenito i od svih zlih, od svih zlih bića. Nači, učenjaci ovde kažu da ja, s obzirom da su ova mjesta i tako je došlo u jednom od hadisa da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ova mjesta su muhtadira, il muhtadira. Na ovim mjestima prisustvuje šejtani. Nači šejtani vole nečista i takva mjesta. Nači vole mjesta od mjesta koji vole jesu nečista mjesta. A takvi mjesta jesu nužnici. Inače na takvim mjestima se Nalaze, nalaze še itali. Čovjek, kako bi se sačuvuo od njihovo zla, zato što može da bude u njihovoj blizini, znači šta? Uči ovu dovu. I zato pogledajte ovdje da kažemo milost ili ljepotu šariata, znači koliko želi da sačuva čovjeka, znači jeste da nas je Allahu po sanih sallallahu alaihi wa sallam podučio ovoj dovu. Da nas je Allahu po sanih sallallahu alaihi wa sallam podučio ovojdovi. I zato Allah vas ne radio, znači došlo u rivajetima između ostalog gdje se spominju način obavljanja nužde, da Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, zabilježene sa i drugi, kaže, ja sam na mjestu vašeg roditelja, pa kada činite, činte tako i tako. Znači pogledajte u ovom dijelu, hadisa Allah poslanih alaihi wa sallatu wa sallam, kaže da je vjernicima na mjestu šta? Na mjestu roditelja. I kao što roditelj, Upozorava svoje dijete na ono što je opasno, na ono što ne valja, na ono što je ružno. Isto tako, Allaho miljanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allah vas nagradio, a o tome namjera da održimo predavanje, znači dove i zikrovi koje božiji Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam redovno učio. Znači čovjek mora da nauči te zikrove i te dove kao što uči sura iz Kur'ana. Kao što zna Fatihu, I kao što zna ono što zna od sura, tako treba da šta? Da nauči, da nauči je dobe. Zato što, Allah vas ne radio, zato što čovjekovo srce živi preko zikra. I zikr je hrana čovjekovom srcu. A srce je najbitniji organ, srce je najbitniji organ u čovjekovom tijelu. I o to imećemo također, ako boh da govoriti. Znači, brate, pažnju. Od svih čovjekovih organa najvajžnije srce. I srce u srce u srca. Međutin toho srce, znači je puno sklono promjenama. I zato jednum hadijisu, kak izabili žma Mahmadu savo Musnadu, Allaho posanik sallalahu alaihi wa sallama kaže la qalbu ibni Adam. Kaže, srce sina Adamu vok. Se kaže, brže, ili esra'u, ili ešaddu, u nekim revatima esra'u, u nekim ešaddu, u nekim žešće, u nekim brže, je inqilaben, brže se okreće, brže se okreće, ili jače se okreće, nego ono što vrije u nekoj posudi. Obratite, počno ovo poređenje. Znači, kada imate vodu u posudi, kada ona vrije, znači, šta tada voda doživljava? Doživljava promjenu stanja. Znači, voda kada ne vrije, je mirna. Međutim, kada vrije, ona se šta? Mijenja, okreće. I zato vidimo, kažemo, voda provrla. Allahu posanik a.s.a. nas podučava i kaže da je naše srce da se brže okreće i mijenja nego što ta voda. To jeste srce tako brzo može da se da pređe iz stanje u stanje da čovjek ne vjeruje. Znači da danas, da kažemo da ti je draga pokornost, Dosti draga, dobra djela. Da sutra usvaneš. Da Allah, tabarik wa ta'ala, toga sada čuva da to ne voliš. Da to šta ne I zato kaže, posanik sallalahu anayhi wa sallam, doće vreme kada čovjek yusbihu arrađulu mu'minan u misi kafir. Čovjek će usantiko mu'min, umrknuće kao navijernik. Znači radi, radi veliki fitne luka, fitne luka teda. Međutim obrante pažnju, Allahu posanik alaihi s-salatu was-salam, va wa hadis, da je tanječe vam o njimu govoriti, je rekao da se brže mijenja i okreće od vode koja vrije. I zato sada razumite one hadise u kojima se govori o važnosti srca. A ote hadise znači kao salame, i to se prenosi do Ummu i prenosi Svada Iša radijalallaha tala anha, da Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže i Aisha i, i, i, i Ummu Salame, kaže od ova koje mnogo učio, Allahu Pasanih sallallahu alaihi wa sallam bila, Allahumma, ya muqallibal kulub. Allahumma, ti koji okrećeš srca, ثabit kalbi. Učursti moje srce. Znači, učursti moje srce. I zato tovo srce, koje je toliko obitno, znači, šta je njegova hrana? Njegova hrana je zikr. Njegova hrana je stighfar. Njegova hrana je sudove. I zato Allah vas nagrađuje, znači, znači, je sve ove znači, gledajte da naučujete. I također da naučite značenje ovih doba i naučite značenje zna Zikrova. Avto mi ječemo uz Allahu tabarak wa ta'ala pomoč, uz Allahu tabarak wa ta'ala pomoč govrti. Dobro. Uh, Kazao samam, došlo je uh, unakim rivayetima, nači kada u pitanju ova da se kaže, da Allah posani sallallahu alaihi wa sallama kaže Iza dakhaltum al-khalafa kuulu. Kaže Kada uđete u nuzni, kažete bismillah. Kažete bismillah, a'uzu billahi, utičem sa Allahum min al-kubbefi ili kubbefi wal-kabaith. I znači ovo, znači, postoji dodatak, međutim Bukhari muslimu nema spomenu bismillah. Međutim, u nekim predaje je došlo, znači kao što spomnje Sa'idi ibn Mansur, kao što je zabilježio, da se spomni bismillah. I, na primer, Hafiz ibn Hajar je kazao da je taj dodatak verodostojem. Da je verodostojem. Međutim, veliki broj ili dosta učenjaka među njima Šejh Albani rahmetullah alayhi rekao da da tak bismillah znači u ovoj dobi znači da u tome da tome ima da u ima slabosti znači da u tome ima šta znači da u tome ima slabosti e ovo je kada je u pitanju kada u pitanju ovaj hadis također hadiskoj ćemo spomenti jeste da se prenosi također anhu kao Hafz ibn Hajar wa anhu od Anas radiyallahu taala anhu كاج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كاج بوسانيك صلى الله عليه وسلم بيقولوا زيو ونوزنيك فاحمل انا وغلام نحوي كاجيا يديكك ببطمنه تستديتشكمي انودينا ليكيكومنتاتو ليسبومينو دهو ده مسين عبد الله ابن مسعوده رضي الله تعالى عنه كاجي a ja i dječak poput mena bi nosili postaniku sallallahu alaihi wasallam idavatan mimma'in wa anazatan. Bi nosili Božim postaniku alaihi salatu wasallam posudu i nosili bi mu anaza hrbetun znači. noseli bi mu štab. Neki pravode kao asa, međutim, možda je preciznije da je hrbetun da to ono malo koplje. Znači, ko je kao mali štab? Znači, nosili bi Znači šta sa sobom štapili koplje i nosili bi šta? nači vodu. nači nosili bi posudu u kojoj je bila voda. Fa jestanđi bil ma. Pa bi se Bože i po sanii sallallahu aleyhi wa sallam činio bi istinđa, to jeste čistio bi se, sad čim? Sa vodom. Ovaj hadis je zabilježio imam Bukhari i muslim. Muttefakun aleyhi. Dobro. Ovdje ću spomenu dvije stvari vezano za ovaj, za ovaj hadis. Mi smo govorili vezano za čištjenje, za istinđa, istiđmar, da je to obavezno. Kasnije ćemo s spomenuti možda nešto više od toga. Ispomenuli smo da to može da bude sa čim? Da može da bude sa? Da bude kamenom, kao što se tada koristilo, ili da kažemo sada papirom, ili da bude, da bude vodu. Ako čovjek hoće da upotrebi jednu i drugu stvar, može li? Može. Međutim, kažu da prvo koristi papir ili vodu, pa onda da koristi da koristi vodu. Međutim, ako će koristi samo jedno, šta mu je bolje da koristi? Bolje da koristi vot. Međutim, iz ovoga se vidi da je Boži postanik sallallahu a.s. koristio vodu. Znači, učenjaci kad spominju ovaj hadis, spominju ga zašto? Zato što je bilo među selefom, oni koji su smatrali da je čišćenje vodom pokuđeno. Da samo korištenje vode, znači prilikom nužne, da je to pokuđeno. I prenosi se Znači, od nekog, znači, prenosi se od učenjaka iz generacije selfa do slova smatrila pokući. Međutimo, ovaj je hadis je jasan dokaz, znači, odgovor, znači, to mišljenju. Je zato učenjaci kažu da ima Buharija ima Bukharija Bukhari, u svom sahihu, spomenu ovaj hadis pod poglavljem El istinja u bilma, znači, čišćenje sa vodom. Pakaju da je sa tim želeo da odgovori on ima, Od koga se prenosi iz generacije salafa da je to eto pokućeno, do eto pokućeno. Čak su neki prenijeli to od imama Malika rahmetullahi rahmetullahi alejhi. Na znači, to je jedna stvar, druga je stvar, jeste što spominju za ovaj hadis jeste da čovjek prije nego što bavi nhuždu, znači da mora tako da kažemo da se spremi ili pripremi, znači da ima stvari sa kojima se čisti. Znači neće čovjek neće otići za obavlja, obavi nuždu i onda zvati, e, dajem papira, dajem vode i tako dalje. Nego znači mora da vodi u računi, tim računima prije. I treća stvar, zašto se kaže u ovom hadisu, zašto kaže Nesibin Malik da bi nosio onaj šta, pilonova koplja? Zna nekodgovor na to? Znači vi će se ovo spomenuli. Jer kakva je veza, znači, da nosi Danes ibn Malik, radi Allah anhu, naglasi, da naglasi ovu stvar. Re čega, zna li kod govor? Zna no, li, leko da vište nas prate preko Facebooka? Kažu, evo je spomeno spomenu Hafze ibn Hajar u Fethu al-Bari. Kažu, zato što je, kao što je rekao Ismar, Redi sutra je. Znači da, da to posluži kao šta? Kao sutra. Šta znači sutra? Znači pre, pre, ona, kao se, pregrada, znači kada klanjač klanja. Znači pohval da čovjek kada klanja, i neki će kažu da je vađu međutim kođum hurulem je pohvalno, da čovjek kada klanja da bude nešto ispred njega. Znači da čovjek, na primjer ako džami, da dođe do zida, da ne bude usre džami klanja, I ljudi, ako prolaze, mogu da prođu ispred njega. Međutim, ako ima nešto da stavi gdje klanja, klanjaš kod kuće, klanjaš na film, da stavi i to zove sutra. Znači, slična riječ se kod ni, koristi kod nas. To je šta? Stora. Znači setair ili sitiratun, setair. Znači ovo. Znači ono što se znači, spusti na prozor ili što se spusti, što se spusti na vrata. Znači što je pregrada odnačjega. Pa tako pohvalu da čovjeka kada klanja da ima tu pregradu perdu, tako zvanu sutru. Pa kažu da ovo ukaziva da je praksa poslanika sallallahu aleyhi wa sallam bila da kada, kada obavi je nuzdu? Da bi se abdestio i klanio. Da bi se abdestio i klanio. Znači kažu da ovo ukaziva na to. I to je jedan od odgovora koje Hafiz ibn Hajar spomenu. Spomenući spomenu samo ješto jedan hadis. هذا حديث يستقود جير بخاري مسلمة ود مغير ابن شعبه رضي الله تلا عنه داركاو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال جب صلى الله عليه وسلم يكازو خذل إداوة узمي بصدو قال جب حتى توارا عني فقضى حاجته باي قال جب حتى توارا عني ناچه دوغا نيسا موغودا غاوديم ناچه نستو ميزويدا فقضى حاجته باي عباو Hadis je utvrđen u Ajbi Buhari i Muslimu. Dakle, znači, šta iz ovog učeniaci kažu da je pohvalno da čovjek kada obavlja nuždu, da ode da ode daleko. Dakle, znači, pogotovo, znači ovo se misli na otvoreno. Dakle, znači, da se ne vidi njegov avret i znači druge neugodnosti koje mogu da se čuju, znači kada čovjek obavlja, kada čovjek obavlja, kada čovjek obavlja nuždu. Znači to je pohvalno. Međutim, ukoliko se čovjek nađe u mjestu najbližim znači, posle i pregrade, znači nema zapreke zato što je mrllo دال چه سي vidi ti il se ne che vidiati avret Allahu tabaaraku ta'ala mulim dana nasmina dan opresti wa sallallahu ala muhammadin wa alihi